Розділ третій. Вона вірить у Бога, єдиного, всемогутнього та справедливого, повторив Петроній, вже знову сидячи в ношах поруч з Вініцієм. Якщо її Бог всемогутній, отже він владний над життям і смертю. А якщо він справедливий, то посилає смерть правильно. Так чому ж Помпонія ходить у жалобі за Юлією? Боліючи серцем за Юлією, вона нарікає на свого Бога. Це міркування мені треба було б повторити перед нашою міднобородою мавпою. Гадаю, що в діалектиці я не слабший за Сократа. А щодо жінок, то я згоден. Кожна з них має три або чотири душі, та в жодної немає душі розумної. Хай собі Помпонія розмірковує разом із Сенекою або Корнутом про те, що таке їхній великий Логос. Хай собі закликають Тіні Ксенофана. Парменіда, Зенона та Платона, котрі в Кимарійському краю нудьгують, як пташки в клітці. Зовсім про інше я хотів поговорити з нею та Плавтієм. «Присягаюся. Я не міг сказати їм так все просто. Навіщо ми з'явилися? Їхня доброчесність, напевно, задзвеніла б'ятмідний щит од удару палицею. І я не зважився. Повіриш, Вініцію, я не зважився». Павичі – гарні птахи. Так кричать занадто пронизливо. Я злякався крику. Але твій вибір схвалюю. Дійсно, рожево перса Аврора. І знаєш, що вона мені нагадала? Весну. Причому не нашу тут, в Італії, де лише коли не коли побачиш яблуню в цвіту, і де маслинові гаї всі ж такі сірі, які були взимку. А весну – котру я колись бачив у Гельвеції. Юну, свіжу, яскраво-зелену. Присягаюся цією блідою селеною я тобі не дивуюся, Марко. Але ти мусиш знати, що закохався в Діану, та що авли-помпонія готові тебе роздерти, як колись собаки роздерли актеона Не підводячи голови, Вініці якусь мить помовчав. Потім заговорив тремтячим від хвилювання голосом. Я хотів її раніше, але тепер хочу ще більше. Коли я взяв її руку, мене обпалило вогнем. Вона мусить бути моєю. Якби я був Зевсом, я б огорнув її хмарою, як він огорнув Іо, або дощем на неї пролився, як він на Данаю. Я хочу цілувати її вуста до болю. Хочу чути її стогін в моїх обіймах. Хочу вбити Авле та Помпонію, а її викрасти і однести на руках у мій дім. Сьогодні я не спатиму. Накажу катувати якого-небудь раба і слухатиму його волання. «Заспокойся», – мовив Петроній, – «у тебе забаганки гідні тесляра із Собури». «Ах, мені однаково! Вона мусить бути моєю. Я звернувся до тебе по допомогу». Та якщо ти не знайдеш виходу, я сам його знайду. Авл вважає Лігією донькою. Чому ж мені дивитися на неї, як на рабиню? Якщо вже немає іншого шляху, хай вона об'яв'є пряжею двері мого будинку, змастить їх вовчим лоєм і сяде біля мого вогнища, як дружина. Заспокойся, божевільний, нащадку консулів. Не для того тягли ми варварів на мотузках за нашими колісницями, щоб одружуватися з їхніми доньками. Бійся всього остаточного. Вдайся спершу до простих, пристойних способів і залиш собі та мені час на роздуми. Мені теж Хрисотеміда здавалася донькою Юпітера, одначе я з нею не одружився. Як і Нерон не одружився з Актою, хоча її зробили донькою царя Аттала. Заспокойся. Подумай про те, що коли вона захоче заради тебе покинути дім Авла, вони не мають права її затримувати. І знай, що не тільки ти палаєш, а в ній теж Ерос запалив вогонь. Я це бачив, а мені ти можеш вірити. Май терпіння. Все можна здолати, але сьогодні я вже й так занадто багато думав. Це мене втомило. Зате обіцяю тобі завтра, я ще поміркую про твоє кохання. І вір. Петроній не буде Петронієм, якщо не знайде якогось виходу. Обидва помовчали. Та ось Вініцій заговорив уже спокійніше. Дякую тобі. І нехай фортуна буде прихильною до тебе. А ти будь терплячим. Куди ти наказав себе віднести? До Хрисотеміде. Щасливець, ти володієш тією, котру кохаєш. Я? Знаєш, що мене тішить у Херсотеміді? Ти, що вона зраджує мене з моїм же більновідпущеником, лютнярем Теоклом, і гадає, що я цього не бачу. Колись я кохав, а тепер мене тішить її брехня і дурість. Ходімо до неї вдвох. Якщо вона почне тебе зваблювати і креслити тобі літери на столі вмоченим у вині пальцем, пам'ятай, що я не ревнивий. І він наказав нести їх обох до Хрисоти У передпокої Петроній, поклавши руку на плече вініцею, раптом сказав: Зажди, мені здається, я знайшов спосіб. Нехай віддячать тобі всі боги. Так, так, авже ж. Гадаю, спосіб буде вірний. Чуєш, Марку, прислухаюся до тебе, моя Афіно. Так от, через кілька днів. Божественна Лігія буде в твоєму домі споживати зерна Деметри. Ти могутніший за імператора, у захваті вигукнув Бініцій. Розділ 4 І Петроній обіцянку виконав. Після відвідин Хресотеміди він, щоправда, цілісінький день проспав. Одначе ввечері наказав нести себе на палатин, де в нього відбулася довірча бесіда з Нероном внаслідок якої наступного дня перед будинком Плавтія з'явився Центуріон на чолі загону з півтора десятка претуріанців. Часи були смутні, страшні, такі гості бували зазвичай і вісниками смерті. Тому з хвилини, коли Центуріон ударив молотком у двері Авла і доглядач будинку доповів, що воїни вже в передпокої, сум'яття запанувало тут. Уся сім'я оточила старого полководця Ніхто не мав сумніву, що небезпека насамперед загрожує йому. Обивши руками шию чоловіка, помпонія припала до нього, і її посинілі губи, швидко вирушачись, шепотіли щось нерозбірливе. Лігія, з блідим як полотно обличчям, цілувала його руку. Маленький авл чіплявся за того, а з коридорів, з кімнат, розташованих на горішньому поверсі та призначених для прислуги, із лазень, із склепистих нижніх приміщень, словом, з усіх кутків будинку, збігалися раби та рабиня. Чулися вигуки. «Геу, геу, те мізером!» Жінки голосили, а деякі, покривши голову, хустками вже дряпали собі щоки. Тільки старий воїн, здавна звиклий дивитися смерті у вічі, лишався незворушним тільки його невелике орлиним профілем обличчя ніби скам'яніло. Досить скоро він, заспокоївши тих, що голосили, і наказавши слугам іти, промовив. «Пусти мене, помпонія, якщо надійшов мій кінець, у нас іще буде час попрощатись». І він злегка відсторонив її. «Дай Боже, щоб твоя доля, – сказала вона, – була також і моєю, у Авлу» після чого, впавши навколішки, вона почала молитися з таким жаром, якого додає тільки страх за другу істоту. Авл вийшов до Атрію, де його чекав Центуріон. Це був немолодий воїн Гай Хаста, колишній його підлеглий, і товариш по британських війнах. «Доброго дня, Авле», – промовив Центуріон. «Я приніс тобі наказ і вітання від імператора ось таблиці та знак, що я прибув від його імені. «Дякую імператорів за вітання, а наказ виконаю», – відповів Авл. Доброго дня, Хасте. Кажи, з яким дорученням ти прийшов?» «Авле Плавтію, імператору стало відомо, що у твоєму домі живе донька царя Лігійців, котру цей цар іще за життя божественного Клавдія, Віддав під владу римлян у заставу того, що льгійці ніколи не порушать кордонів імперії. Божественний Нерон дякує тобі, Авле, за те, що ти стільки років давав їй притулок у себе, але, не бажаючи довше обтяжувати твій дім, а також пам'ятаючи, що дівчина, як заручниця, має перебувати під опікою самого імператора і сенату, наказує тобі видати її мені. Як бувалий воїн і загартований з негодами чоловік, Авл не міг собі дозволити, щоб відповіддю на наказ були марні слова-образи чи скарги. Лише складка гніву та скорботи раптом з'явилася на його чолі. Бачачи цю складку, тремтіли колись британські легіони. І навіть у цю хвилину на обличчі Хасти відбився переляк. Одначе тепер Авл плавтій, Вислухавши наказ, відчув своє безсилля. Подивившись на таблиці, на знак, він підвів погляд на Центуріона і вже спокійно сказав «Зачекай, Хасто, поки заручницю буде тобі видано». Після чого він пішов до зали, де помпонія Грицина, Лігія та маленький Авл очікували його в тривозі та страху. «Нікому не загрожує ні смерть, ні заслання на далекі острови», – сказав Авл. «І все-таки посланець імператора, вісник Горя, – йдеться про тебе, Лігія». «Про Лігію?» – із здивуванням вигукнула Помпонія. «Так, про неї», – відповів Авл і, звертаючись до дівчини, продовжував. «Ти, Лігія, виховувалась у нас в домі, як рідне наше дитя». І ми з помпонією обоє любимо тебе, як дочку, Котру твій народ дав Риму, І опікування над тобою покладено на імператора. Тому імператор забирає тебе з нашого дому». Полководець говорив спокійно, Такимось дивним, незвичайним голосом. Лія слухала його слова, Розгублено, кліпаючи очима, Ніби не розуміючи, про що йдеться. Помпонія зблідла. В дверях, які вели із зали в коридор, знову почали з'являтися схвильовані обличчя рабинь. «Волю імператора має бути виконано», – мовив Авл. «О, Авле!» – вигукнула Помпонія, обома руками пригортаючи до себе дівчину, мов би, намагаючись захистити її. Ліпше б вона померла. Алігія, припавши до її грудей, повторювала «Матусю». Матусю, не в змозі серед ридань вимовити будь-що інше. На обличчі Авла знову з'явився вираз гніву та скорботи. «Якби я був сам на світі, – похмуро промовив він, – я не віддав би її живою, і родичі наші могли б уже сьогодні принести за нас жертви Юпітеру Визволителю. Та я не маю права губити тебе і нашого хлопчика», котрий, можливо, доживе до щасливіших часів. Сьогодні ж я піду до імператора і буду його благати, щоб він скасував наказ. Чи вислухає він мене – не знаю. А поки що, Лігія, будь здорова і пам'ятай, що і я, і Помпонія завжди благословляли той день, коли ти сіла біля нашого вогнища. Промовивши це, він поклав руку на голову дівчини, Намагаючись зберегти спокій, але коли Лігія повернула до нього залите моє обличчя, а потім, схопивши його руку, почала цілувати її, старий сказав голосом, у котрому чулося тремтіння глибокого батьківського горя. Прощавай, радосте наше, світло очей наших. І він поспішив назад до Атрію щоб не дозволити хвилюванню, що негідне римлянина і воєначальника оволодіти його душею. Тим часом Помпонія повела Лію до опочивальні Кубіколу і заходилась її заспокоювати, втішати, підбадьорювати, промовляючи слова, що звучали дивно в цьому домі, де тут же, в сусідній світлиці, ще розташовувався ларарій і вогнище, на котрому Авол Плавтій, дотримуючись стародавнього звичаю, приносив жертви домашнім богам. Так настав час випробувань. Вергіній колись притнув груди власній доньці, щоб врятувати її від Апія. Ще раніше Лукреця добровільно заплатила життям за свою ганьбу. Але ми з тобою, Лігія, знаємо, чому не маємо права накласти на себе руки. Не маємо права. Одначе закон, якому обидві вони скоряються, закон більш великий, більш святий, дозволяє все-таки захищатися від зла та ганьби, хоча б і довелося заради цього перетерпіти муки і навіть розпрощатися з життям. Хто виходить чистим з оселі по року, того заслуга є ціннішою. Такою оселою є земля наша. Але, на щастя, життя – це всього лише мить. А Воскресіння чекає нас на тому світі, де панує вже не Нерон, а милосердя. Там замість горя буде радість, замість сліз – веселощі. Потім Помпонія заговорила про себе. Так, вона спокійна, однак і в її грудях чимало пекучих ран. Ось із очей її явла, ще не спала пилина, що не пролився на нього промінь світла, і сина вона не владна виховувати в істині. І коли вона подумає, що так може тривати до кінця її днів, і що може настати мить розлуки з ними, стократно страшніша, непоправніша, ніж оця тимчасова розлука, про котру обидві вони тепер бідкаються. Їй і уявити не сила, як зможе вона без них бути щасливою навіть на небесах. О, багато ночей проплакала вона, багато ночей провела у молитвах про милість і поміч, але горе своє вона ввіряє у Господу, і чекає, вірить, сподівається. А тепер, коли їй спіткав новий удар, коли наказ недолюдка віднімає в неї дорогу істоту, ту, котру Авл назвав світлом очей своїх, вона однаково покладає надію, бо вірить, що є сила могутніша від влади Неронової, є милосердя, котре сильніше від його злоби і вона ще міцніше пригорнула до грудей голівку дівчини. Трохи згодом Лігія схилилася до неї на коліно, і, сховавши лице в складках її пеплому, довго мовчала. Але коли нарешті випросталась, обличчя її було вже більш спокійним. «Мені жаль тебе, матінко, жаль батька та брата, але я знаю, що опір безглуздий і тільки погубив би вас усіх». Зате я обіцяю тобі, що слів твоїх я в домі імператора не забуду ніколи. Вона ще раз забила руками шию пемпонії, і коли обидві вони вийшли до Екусу, почала прощатися з маленьким Плавтієм, зі старим греком, який був їхнім вчителем, зі своєю служницею, що колись нянчила її, та з усіма рабами. Один із них – високий, широкоплечий лігієць, Наймення Урс, якого колись разом із матір'ю Лігії та з нею самою було відправлено до табору римлян, упав то її ніг, а потім опустився навколішки перед Помпонією. «О, володарко, – сказав він, – дозволь мені піти з моєю господиною, щоб служити їй і охороняти її в палаці імператора. Ти, слуга, не наш, а Лігії, – заперечила Помпонія Грицина. Та навряд чи тебе допустять у палац. І яким чином зумієш ти її вберегти? Не знаю, Володарко. Знаю тільки, що в моїх руках залізо кришиться немов дерево. Авл Плавті, який увійшов цю хвилину, дізнавшись, про що йдеться, не тільки не заперечував бажання Урса, а заявив, що навіть не має права його затримувати, адже вони віддають лігію як заручницю, котру вимагає до себе імператор а тому зобов'язані відправити їй її, її почт, з яким вона прийшла колись під його опіку. І він пошепки сказав Помпонії, що під виглядом пошту може дати Лігії стільки рабинь, скільки вона Помпонія вважатиме доречним. Центуріон не має права відмовитися взяти їх. Для Лігії це було деякою розрадою. І Помпонія теж була рада, що зможе оточити вихованку прислугою на свій вибір. Окрім Урса, вона призначила їй стареньку покоївку, двох кіпських дівчат, майстерних причісувальниць і двох германок для лазневих послуг. Дібрану нею було тільки прихильників нового вчення. Урс теж сповідував його вже декілька років. Отож Помпонія могла покластися на відданість їх усіх, і на додачу тішити себе думкою, що в імператорському палаці буде посіяно зерно істини. Іще написала Помпонія декілька слів, доручаючи лігію заступництву Неронової вільновидпущениці – акти. Щоправда, на зборах віруючих у нове вчення вона акту не зустрічала – але чула від них, що та ніколи не відмовляє їм у допомозі і жадібно читає послання Павла і Старса. До того ж їй було відомо, що молода вільновідпущениця постійно сумує, що вона дуже відрізняється від усіх інших жінок у Нероновому домі, і, взагалі, серед домашніх його має славу доброго, генія. Хаста взявся е, власноручно передати листа акті. Він також вважав цілком природним, що царська донька мусить мати при собі пошт, і навіть не подумав відмовлятися доправити всіх до палацу. Навпаки, здивувався нечисленості прислуги. Він лише прохав поквапитися, побоючись дістати Догану за зволікання у виконанні наказу. Настав час прощання. Очі Помпонії та Лігії знову наповнилися слізьми. Авл ще раз поклав руку на голівку дівчини, і за хвилину воїни, за котрими, намагаючись захистити сестру і з кулачками Центуріону, з плачем біг маленький авл, повели лігію до імператорського палацу. Старий полководець, тим часом наказав приготувати собі ноші і, залишившись на самоті з Помпонією, сумішній з екосом пінакотеці, сказав Вислухай мене, Помпонія, я вирушаю до імператора, хоча думаю, що даремно, і хоча слова Сенеки вже для нього не мають ваги, побуваю також і в Сенеке. Нині мають вплив Сафроній, Тигелін, Петроній, Батиній. Що ж до імператора він, можливо, в житті не чув про народ лігійців і поставив вимогу видати лігію як заручницю лише тому, що хтось його намовив. А хто міг би це зробити, вгадати неважко. Тут Помпонія швидко підвела очі. «Петроній? А вже ж!» Обоє вони помовчали. Потім старий воїн продовжив. Ось що значить пустити в дім кого-небудь із цих людей без щастя і совісті. Хай буде проклятою та мить, коли Вініцій ступив на поріг нашого дому. Це він привів до нас, Петронія. «Гори нашій лігії!» адже їм потрібна не заручниця, а наложниця. І від гніву, від безсилої люті і болю завідняти дитя в його мові ще сильніше чувся присвіст. Минуло декілька хвилин, поки він опанував свої почуття, і лише по його кулаках, що судорожно стискалися, можна було судити, якою тяжкою була ця внутрішня боротьба. «Досі я шанував богів», – мовив він, – але зараз, мені здається, що не вони правлять світом, що існує і тільки один злостивий, скажений недолюдок, ім'я котрому Нерон. О, Авле, зітхнула Помпонія, перед Богом Нерон тільки жменя смердючого праху. Чоловік її почав походжати широкими кроками по мазаїчній підлозі пінакотеки. В його житті було чимало великих діянь, але великих нещасть не траплялось. І до них він не мав звички. Старий воїн мав до Лігії більшу прихильність, ніж сам думав, і тепер не міг змиритися з думкою, що її втратив. На додачу, він відчував себе приниженим. Ним розпоряджалася сила, котру він зневажав, у той же час розуміючи, що проти цієї сили він ніщо. Коли йому нарешті вдалося утамувати гнів, який мутив його думки, він сказав, «Я гадаю, що Петроній відняв її в нас не для імператора. Той навряд чи захотів би розсердити Попею. Отож, або для себе самого, або для Вініція. Сьогодні ж я це з'ясую». Невдовзі ноші його вже рухалися в напрямку до Палатину, а Помпонія, залишившись на самоті, Пішла до маленького Авла, котрий все ще плакав за сестрою, та сварився на імператора. Розділ п'ятий. Авл не помилився, припускаючи, що його не допустять перед лицем Нерона. Йому відповіли, що імператор зайнятий співом із і з лютнярем терпносом. І взагалі не приймає тих, кого не викликав сам. Це означало, що Авлу нічого домагатись і надалі побачити Нерона. Зате Сенека, хоча й був хворий на лихоманку, прийняв старого воєначальника з належною пошаною. Вислухавши одначе, про що той клопочиться, Сенека гірко всміхнувся. «Можу тобі надати лише одну послугу, добрий мій Плавтію. Ніколи не відкривати імператору, що моє серце співчуває твоєму горю, і що я хотів би тобі допомогти. Якби в імператора з'явилася щодо цього хоч найменша підозра, повір, він би ніколи не віддав лігію, не маючи для цього ніяких інших приводів, окрім бажання чинити мені на зло. Сенека також не радив звертатися ні до Тегеліна, ні до Ватиня, ні до Вітелія. Можливо, за допомогою грошей одних удалося б чогось домогтися, вони, мабуть, з охотою зробили б неприємне Петронію, чий вплив намагаються підірвати. Але вже, напевно, не приховали б от імператора, яка дорога лігія сім'ї Плавтів. І тоді імператор тим паче не віддав би її. Тут старий філософ заговорив з уїдливою іронією, котра стосувалася його самого. Ти мовчав, Плавтію, мовчав довгі роки, а імператор не любить тих, хто мовчить. Як же це ти не захоплювався його красою, його доброчесністю, його співом, декламацією, мистецтвом правити колісницею, а також його віршами? Як же це ти не прославляв загибелі Британіка, не виголосав хвалебної промови на честь вбивці, та не приніс вітання з приводу задушення Октавії? А вже ж бракує тобі Авле розсудливості, котре і ми – хто щасливо при дворі живе, маємо в достатній мірі. І з цими словами він узяв кубок, що висів при його поясі, зачерпнув води, в її, освіжив засмаглі губи та продовжував. «О, у Нерона вдячне серце! Він любить тебе, поза як ти служив Риму і проніс славу його імені на край світу. Любить він і мене, бо я був його наставником у юності. Тому я знаю, що моя вода не отруєна, і як бачиш, п'ю її спокійно. Вона в моєму домі було б менш безпечним, але цю воду, якщо тебе мучить спрага, можеш пити сміливо. Вона тече водогонами від самих Альбанських гір, і щоб її отруїти, довелося б отруїти всі басейни в Римі. Як бачиш, у цьому світі не можна жити без страху та насолоджуватися спокійною старістю. І це була правда. Сенека не володів тією силою духу, котрою відзначалися, приміром, Корнут або Тразея. Через те його життя було низкою поступок перед лиходійством. Він сам це відчував, усвідомлював, що послідовник принципів Зенона, Скітіона – має йти іншим шляхом і страждав від цього навіть більше, ніж від страху смерті. Але старий воїн перервав його сповнено гіркотою міркування. «Благородний Аннею», – сказав Авл, «я знаю, як тобі віддячив імператор за турботу, котрою ти оточував його юні літа. Одначе винуватись викрадання нашого дитяти Петроній. Скажи мені, як на нього подіяти? Хто може на нього вплинути? Але ж ти теж міг би застосувати тут все своє красномовство, на яке здатне тебе надихнути давнє твоє дружнє почуття до мене. «Петроній і я, – відповів Сенека, – ми з двох протилежних станів. Я не знаю, як на нього подіяти. Він не піддається нічиїм впливам». Можливо, що при всій своїй розбещеності він все ж таки ліпший за тих негідників, якими нині оточує себе Нерон. Але доводити йому, що він зробив поганий вчинок – марна трата часу. Петроній давно позбувся здатності розрізняти добро і зло. Треба довести йому, що його вчинок паскудний, тоді він встидається. «При зустрічі я скажу йому – твій вчинок – гідний вільновідпущеника». Якщо це не допоможе, ніщо не допоможе. «І за те дякую», – мовив старий воєначальник. Після того він наказав нести себе до Вініція, котрого застав за фехтуванням зі своїм наставником у цьому мистецтві. Бачачи, як спокійно молодик вправляється в спритності, коли вчинено замах на лігію, Аво розлютився, і ледве за вчителем опустилася завіса, гнів його вилився потоком гірких докорів та образ. Але Вініцій, довідавшись, що Лігію забрали з дому, так страшенно зблід, що Аул і на мит не міг запідозрити його співучасності. Чоло юнака вкрилося краплями поту, кров, яка відступила, було до серця, знову гарячою хвилею кинулася в обличчя. Очі метали блискавки, сипалися безладні запитання. Ревнощі й шаленство вирували в його грудях. Йому здавалося, що коли Лігія переступить поріг імператорського палацу, її для нього навіки втрачено. А коли Авлов вимовив ім'я Петронія, в голові молодого воїна блискавкою сяйнула підозра, що Петроній над ним пожартував і або хотів, приповадивши імператору Лігію, здобути нові дари, або мав намір утримати її для себе. Щоб хтось, побачивши Лігію, не побажав негайно нею заволодіти, цього Вініцій не міг собі уявити. Гарячковість спадкова риса в його роду. Понесла його, мовно, ровистий кінь. І відняла здатність розмірковувати. «Авле», – сказав він уривчастим голосом, – «повертайся додому і чекай на мене. Знай, що якби Петроній був моїм батьком, я й тоді помстився б йому за Лігію». Повертайся додому і чекай на мене. Вона не буде належати ні Петронію, ні імператору. І підніши стиснуті кулаки до воскових масок, які стояли на полицях в Атрії, Вініцій вигукнув. Присягаюся цими посмертними масками. Спершу я вб'ю її, а потім себе. Він швидко повернувся і, ще раз кинувши Авлу, чекай на мене, вибіг як навіжений затрію, поспішаючи до Петронія і розштовхуючи дорогою перехожих. Ал повернувся додому дещо втішений. Якщо Петроній, думав він, переконав імператора забрати Лігію, щоб отдати її Вініцію, то Вініцій приведе її назад у їхній дім. Чималою втіхою була також думка, що коли Лігію і не вдасться врятувати, за неї помстяться і смерть захистить її від ганьби. Бачачи лють Ніція та знаючи про властиву всьому роду запальність, Авл був впевнений, що інак виконає все, що обіцяв. Сам він, хоча й любив Лігію як рідний батько, визнавав за краще її вбити, ніж віддати імператору. І коли б не думка про сина, останнього нащадка їхнього роду, Авл здійснив би все це, не вагаючись. Він був воїном, про стойків знав тільки з розмов, але характером був не чужий їм, і гордість його легше вмирилася з думкою про смерть, аніж про ганьбу. Він постарався заспокоїти Помпонію, вселити в неї трохи бадьорості, і обоє почали очікувати вістей від Веніція. Почуються ватрі кроки кого-небудь і обому вже здається, що може це Веніцій, веде до них кохане їхнє дитятко, і в глибині душі вони були готові благословити молоду пару. Та час минав, а ніяких звісток не було. Тільки ввечері пролунав стукіт молотка у ворота. Хвилину потому тому з'явився раб і вручив Авлу листа. Старий воїн, який зазвичай любив показувати своє самовладання, взяв табличку ледь тремтячою рукою і почав читати з такою поспішністю, ніби йшлося про долю всього його дому. Раптом обличчя його спохмурніло, наче впала на нього тінь прудкої хмари. «Читай», – сказав він, звернувшись до Помпонії. Помпонія взяла листа і прочитала таке. Марк Вініцій вітає Авла Плавтія. Те, що сталося, сталося з волі імператора, перед якою ви мусите схилити голови, як схиляємо я та Петроній. Настало тривале мовчання.